Varför begränsar ni ert intresse i att gynna den vita rasen enbart? Är ni inte intresserade av hela mänskligheten? Naturen befaller oss att ta hand om vår egen sort och bara vår egen sort. Vi betraktar inte några av de andra folken av att vara av vår egen sort. De kan vara underarter av någon gemensam förfader, eller de må inte vara det. I vilket fall som helst. Betraktar vi den vita rasen som att ha stigit till den absoluta toppen av den mänskliga skalan och evolutionstegen, med varierande graderingar av undermänskliga arter under oss. Nigrar, utan tvekan, är längst ner på stegen inte långt ovanför apor och schimpanser.